Сім зійшовши з гір до міста, вони знову затарилися в магазині пивом. Не інакше, як після сьомого пива, Вуйко ввійшов у стан підвищеної сейсмічної чутливості. Усі нерівності простору він сприймав дуже гостро і, сказати б, уособлено. В цю діру варто було приїжджати хоча б заради цього п'яного марення і нав'язливих вибачань перед перекинутими пляшками чи зачепленим ногою табуретом. Її вуйцьо, коли п'янів, робився натуральним пупсиком. Єдине, що могло проламати цей стан душевної витонченості, схожий на гімен хористки – Трохи вправо, трохи вліво, і вуйцо спотикаючись, і вибачаючись, біжить ригати з балкона. Так це вуйкова жона, тьоця Настя. Тьоця повинна була повернутися не раніше сьомої. Вона їздила на роботу в райцентр Бобехів, до школи. Тьоця Настя, химера в Оренбургській хустині, вміла так псувати забаву, як ніхто. Різала по-живому. Практично кожні її відвідини родини знаменувалися шлейфом затяжних скандалів і здавлених кухонних сліз. Цьося Настя була нестерпна. Диття індустріальної хімії, злісна вигадка зоотехніків і похмільний жарт таксидермістів, істота з плексигласу, клізма в сраку на Івана Купала, поліуретановий жах целки, патріотки. Коротше, манда їбанута. По-інакшому і не скажеш. «Ну що, вуйку, будемо слухати музику?» – поцікавилася Тереска, коли той угніздився у зручному футельчику навпроти відчиненого балкона. Теплий протяг надував фіранки білими вітрилами. Було дуже понедільному і надзвичайно післяобідню, як у селі на празднику. Те, що наступив час медитувати на музику, виражалося у певному рівні вуйкової розкріпаченості. Попіл від цигарок він струшував прямо в улюблену мисочку цінасті, ту, що з орнаментом. Час від часу вуйко либився, показував на мисочку і п'яненьким голосом промовляв. «Боже, яке міщанство! Яке міщанство!» І струшував туди попіл. Все. Вуйко був готовий ділитися своїм героїчним минулим. Тереска включила «The doors». «Break on through, Вуйку! Підсунула свій фотель до Вуйкового так, щоб можна було зручно викласти ноги на поручні, і приготувалася слухати. «Ну, розказуй!» – скомандувала вона, і Вуйко слухняно почав.